Välkomna till nyhetsrummet Nu i 4K. Radio i 4K. Radio i 4K. Bättre kvalitet än någonsin. Samma kvalitet. Ja, samma kvalitet. Som alltid. Men lite bättre. Ja, känns så. Same, same, but different. Ja, okej. Okay. <laughs> um, Ska ett... vi dra igång med nyheter? Ja, jag, jag drar igång med ett gammalt familjerecept. Mm. Men inte mitt recept, utan det var... Några elever på en skola i Kalifornien. Jag gillar att du öppnar med lite av din punchline innan du hade dragit hela historien. Galet fel ordning. Fortsätt gärna. <laughs> nu blev det så. Nu <laughs> ja. <laughs> ja, eh, som helst, de delade ut kakor till sina klasskamrater. Det var ju snällt och sådär. Ja. Men sen fick någon nys som att, vänta lite nu här, det är någonting underligt. Så hade de blandat i... Eh, aska från en elevens morföräldrar i kaksmeten. Tror... Det är av det gamla familjereceptet <laughs> Det hade ju gjort sig på sin rätt efter när du berättade Tusan historien. också. Jag gillar det ändå. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. På tal om kakor, mm. Oreo. Mm, ja just det. De är lite de spåpopulära ändå. Ja. Eller jag, jag, kanske jag inte tror... i Sverige då. I USA har jag fått uppfattningen att de är ganska populära. Ja. ja. Jag tycker att de smakar lite aska. Ja, det är inte mina favoriter. Nej, inte mina heller, verkligen. Och jag, det är just det att hon smakar lite aska som får mig att fundera på om det kanske inte är ändå praxis i staterna att blanda i lite aska. Hmm. Mm. Mm. Du kanske har något där, ja. Ja, eller så var det att han kunde inte få den där aska smaken i kakorna riktigt. Så han tog till sin döda morförälder där. För att så att säga hjälpa upp smaken lite. Vill, vill du få det att smaka åreo helt enkelt? Ja, till exempel. Mm. -hmm kan vara så. En spekulation från min sida var det alltså. Ja. Ah ja. Det var nyheten i alla ja, fall. Det var lite galet och eh, några som kanske är lite galna- det är de här karaktärerna i den tv-serien vi ska prata om nu. Mm. Maniac, som vi såg på Netflix. Mm. Det bygger ju på en norsk tv-serie från början. Ja, den var väl löst anknut i alla fall? Löst anknuten i alla fall. Ja. <laughs> jag, vet, jag har inte sett den norska så jag kan inte säga att den är baserad på- jag läste någonstans att den var löst anknuten i alla fall Då är den lö då är den så, då är den löst anknuten ja, vi, Jag tror det, vi, vi får lita på vad vi läser Ja, med Jonah Hill Emma mm. Stone bland annat Gabriel Byrne, några sådär kändisar Fan är inte Jonah Hill typ egentligen en, alltså en humoristisk kille typ? Jo, precis, jag brukar ju förknippa honom med humoristiska grejer fast det, det passar ju rätt bra för att den här är ju väldigt humoristisk också Ja, och det är inte sagt Vet du vad? Vi får varna för spoilers. Ja, men nu ska vi inte ta i mig några riktiga spoilers. här. Nej, men vet du vad? Jag varnar för spoilers. För jag, jag kan alltid försäga mig. Ja, men vi, vi, ska, vi ska inte gå in för att... Jag ska, vi ska undvika spoilers. Ja, vi ska försöka undvika det, Men jag ja. kan alltid göra bort mig. Så nu har jag varnat för det. Ja, precis. Jag tyckte... Jag gillade ju det estetiska i den väldigt mycket. De befinner sig ju i... Vad ska jag säga... I en värld som är annorlunda från våran redan från början. Mm. Saker är... Det känns lite som att man går tillbaka till 80-talet ja. och så får 80-talet leva vidare och bli en framtid på något vis. Ja, eller om det faktiskt ska vara för de hade väl inga smartphones och sånt där utan det är ju gamla. Det känns ju som ett parallellt 80-tal det utspelar sig i. Ja. Ett alternativt 80-tal. Ja, möjligtvis. ja, ja. Um, bara, bara det är ju kul att se Men sen när de tar de här... Lä pil lä kanske. Precis läkemedlen och så. Är liksom, då blir det ju ännu andra världar Ja, ja, ja. men det är ju bara drömvärldar Precis. så att säga. De, de, är, ju, de är, är ju så att säga inte den riktiga världen i den här fiktiva världen som är den här filmen. Men oavsett vilken värld de befinner sig i så att säga, som vi får se, så tycker jag att det är roligt att se på. Det är ja, fantasifullt och det är färgrikt och. Ja, uh, absolut. Det jag skulle kanske vilja säga först och främst också är att det är sällan man ser mentalt sjuka porträtteras varmt. Mm. Det är sällan mentalt sjuka, tycker jag, får en varm porträttering och också får vara huvudpersonerna. Jag kommer att tänka på, vet du, den där filmen med Jack Nicholson, är inte det? Han, men han porträtteras ju inte jättevarmt. Han är ju då Är han verkligen supervarm i den här filmen? Nej, verkligen. kanske inte. Jag tänkte mer jag att, de att de är att de att är huvudpersoner. Det är han ju däremot. Det, ja, ja, absolut, jag, säger, jag, jag, jag kan... säger inte att det finns. Jag säger att det sällan. Ja. Uh, men jag tycker det är roligt att de får vara riktiga människor här så att säga. Mm. Ofta så brukar de ju, när de porträtteras i film så brukar de ju bara få vara sjuka människor. Mm. Eller så är det kanske någon som är en biroll som är kanske... ja, ja. Det brukar, man brukar liksom kanske aldrig riktigt få gå in i varför det har blivit så. Eller liksom hur det liksom ter sig. Mm. Eller mm. att de kan vara bra människor även fast de är psykiskt sjuka eller har genomgått svåra trauman. Och genom det kanske blivit dåligare. Mm. Det tycker jag är lite trevligt. Mm. Eh, precis som du så tyckte jag också, kan man kalla det, en dystopi? Jag vet inte. Om det är en dystopi jag, riktigt. Alltså du, menar, det, du menar världen de lever i eller ja, jag, jag, jag, så jag, dystopiskt? Alltså, den är ju ljusat ja. som att den inte är en dystopi. Det mm. håller jag med om. Mm. Men om man synar det här med att folk liksom, ja, försöker tjäna pengar genom att liksom bli anställda som andras kompisar. eller förstår du, Det känns som en dystopi ändå när man liksom kan anlita folk- till att göra det de gör i den här filmen. Eller till exempel att eh, hon hade kanske inte råd med att köpa en biljett och då så kan man eh, hyra någon som eh, pratar reklam i ditt öra. Och... Men, ja, medan du sitter där. ja menast... <laughs> Det tycker jag var jätteroligt. Ja, för det, det är lite så som internet känns. Så det är ju en parallell ja. Men fan, är det ändå inte en dystopi på något vis? Mm, kanske. Fast jag menar, den är inte dystopiskt ljusatt i, alltså i själva sin cinema... Jag vet, jag vet du att du, du nämnde tidigt Den här andra filmen Som jag också kände att det kanske var lite åt Vad heter den nu den här som, Fast den är i dystopi på riktigt Tänker du på den här gamla filmen nu Och gud nu kommer jag inte på vad det var uh, Ja det är typiskt att jag ska Det satt jag oss på botten där. Ja det gjorde du verkligen Han jag var på det här storföretaget och... <laughs> Hjälp oss lyssna <laughs> Det De kan bara höra oss Jag är ledsen. Skitsamma, ska vi gå vidare? Det gör vi Vi ja. kommer säkert på det sen Får jag säga också en annan sak Jag tycker du är bra i filmen Skådespeleriet är on point I princip hela tiden Det är sällan man sitter och tänker så här att Men gud, vilken, så här, det där är det liksom inte på riktigt men Det tror jag inte på Förstår du att liksom, det känns som Att någon bara säger någonting från ett papper Utan det är ofta jag tycker Det känns som att det är på riktigt det, det är bra. Så jag kommer, det är liksom alla de som kastar med så att säga, själva filmupplevelsen. Fast nu med det ju en det då. Men. Fan, den är, är lik. Alltså, det är synd egentligen att säga serier är som är någonting negativt. För fan, serier är ju fan. Det blir nu hittar mycket. jag vad den heter Brasil. Ja, precis. Brasil. Den är ju dystopisk på riktigt. Ja. Ja, jo, såklart. Mm. Men. Det är också en slags parallell verklighet kan man nästan säga. Ja. Jag skulle kunna påstå att den är betydligt mörkare i jo, alla men, fall i sin framtoning. Jo, men saker och ting är annorlunda. Och... Ah, ja. ja, Den är betydligt mörkare tycker jag i sin framtoning mm. dock. Ja, jag tyckte, när jag såg den så slutade den olyckligt tyckte jag. Då, ja, det gör den ju. Ja. Jag tycker den, här filmen, den här, här filmen, det är en serie. Den Säg var... ingenting om slutet. <laughs> jag tycker att den slutar lyckligt. Ja, nu, okay. sa, nu sa du någonting om slutet. Ja men det gör väl då? ingenting? Okej okay, då. Då tycker jag också att den slutar lyckligt. <laughs> <laughs> jo, jag får säga också att jag tycker att de har en bra balans mellan skämt mm. och eh, allvar ja, ja, ja, det är mycket allvar och Jag skulle vilja påstå att det är en av de riktiga styrkorna i den här serien mm. För de här två, man kan man kalla det för jag menar, jag tycker även att det finns fler huvudpersoner än de här två Jag tycker även att hon, den här kvinnliga doktorn och han, den manliga doktorn som tar över efter han som dör mm. Jag tycker de också har nästan lite huvudroll. Jag, jag gillar ju han som spelar manliga doktorn där Justin Tyrault. Ja. Jag har ju sett honom i mycket... Han är... med i mycket en psycho. Ja, men han, han, var, han var ju lite kort med som master codebreaker i The Last Jedi. Men jag kände igen honom framförallt från The Leftovers. Mm. Som jag älskar den tv-serien. Det spelar han ju huvudpersonen. Mm. Ja, jag vet att du har sagt att du tycker Leftovers är bra. Jag har mm. inte sett den här ändå. Nej. Kanske något jag borde göra något åt. Kanske när man ska sätta betyg på den tv-scenen någonting mer du väl har sagt ja, jag, jag vill påstå att eh, jag vill också bara säga att eh, trots att jag tycker att den är jättebra mm. och jag tycker att mycket flyter så finns det några moment i den, jag ska inte gå in på vilka det är nu då för då kanske jag spoilerar, men jag tycker det finns några moment i den här filmen som seger ner lite nu ser filmen igen, det är ju serier mm. jag, jag kommer aldrig säga det rätt det är rörliga bilder det är rörliga bilder och de kommer i <laughs> bitar så att ja, säga. Det. Istället för en hel klump. Precis. Jag tycker att det finns några moment som seger ner lite. Mm. Hade de fixat te det så hade vi varit och snöddat på en nia där. Mm. Mm. Jag ger den åtta nu. Mm. Jag, jag, är, jag är tråkig nu för jag ger den också åtta. Ja, men det, det är inget dåligt betyg. Det är jättebra betyg. Ja. Det känns skönt att skratta åt psykiska sjukdomar. Och nu låter det fel när jag säger som någonting mänskligt. Men det jag vill mena med det är att ibland så kan vi tänka typ att psykiskt sjuka människor, de är liksom, de är inte riktigt mänskliga, men det är de ju egentligen. Förstår du? De kanske bara har mer överdrivna drag. Av, ja. Jag tror inte jag brukar skratta åt psykiska sjukdomar. Nej, men här gör man ju det. Ja, det är inte sjukdomarna jag skrattar åt. Nej. Det är de här underliga världarna de befinner sig i. Jo, men det är lite hur de beter sig också, förstår du? Ja. Alltså, de beter sig inte riktigt, ja, enligt normen då. Ja, och det. Det porträtteras på ett varmt och fint sätt. Jag tycker, jag tycker det är så tråkigt med norm. Ja, det är tråkigt med norm. Och här, ja. det här är någonting som verkligen går utanför normen. Mm. Det handlar om psykiskt instabila personer. <laughs> De som anses inte psykiskt instabila i den här filmen visar ju sig ofta vara i grund och botten lite trasiga och lite psykiskt instabil också. Definitivt. Vilket, vilket jag tycker är skönt mänskligt att se. Mm. Det är precis som att människor utan ja, så att säga brister finns inte. Alla har de lite brister. Mm. Och det är varmt porträtterat och det är fint. Och man kan skratta åt det men i sista slutändan så tycker man om alla. Och det, jag tycker jag är ett bra betyg för en film. Och mm. lyckas med det. Mm. Det finns ju avsnitt. Ja, det finns så att säga några också som porträtteras bara som idioter. Mm. Eh, bland annat. Eh, jag kanske inte ska gå in på det. Nej, Nej. men tio avsnitt i alla fall. Och eh, vi rekommenderar Mm. mm. Ska vi se, jag ska gå vidare till... Eh... Namnet som du gärna ja. får uttala. Nu var det ju lite så här då, att Vilket försök var? Ja, um, vi ska prata om tre filmer nu. Och det var lite... En som vi eh, såg ihop, som ingen av oss hade sett. Och så var det ju sen en som vi såg om, som du tycker väldigt mycket om. Ja. Och sen en som eh, jag hade en del fina minnen av, som jag gärna ville se om och inte du hade sett tidigare. Ja, just det. Men den här första, det är lite roligt Jag ska berätta hur jag kom på den här filmen Jag gillar att du drar det här introt efter Vi har pratat om första filmen Vad? Fortsätt ja, men det, jag, jag, jag, jag har inte avslöjat vilken den första filmen är än Nej, men vi har ju sett fyra filmer eh, Nej, vi, ska, vi har tre filmer det var Ja, det har jag, jag, jag, jag, precis mm. Serien är ju inte en film nej. Det var så i alla fall att eh, det finns ett spel Som heter Delta till Commodore 64 Från 1987 mm. Som jag tyckte om när jag var liten och jag tyckte att, det har inte så mycket musik, men jag tyckte det var bra musik. Och så satt jag och lyssnade på det och så tänkte jag, ja, ah, finns det någon bakgrund till här musiken? Och ja, ah, Rob Hubbard har gjort musiken. Han är ju känd så här liksom i spelsammanhang. Är han? Ja, ja han har, han har gjort jättemycket känd. jag har aldrig hört talas om. Nej, men bra. jag är ju inte inne i den svängen kanske då. Nej, men ja, han har gjort jättemycket i alla fall. Ja, nu kan nu, nu inte så att säga att de som lyssnar det här ser det här, men du tar ju en internetsida och det ser ju ut som att det är ja, du ser 50 grejer i alla fall. Mm. Men, jag Kommando bland annat. Jag lägger ju märke till att året han var känd. Det är mest 80-talet. Ja. ja. Ah, han har någonting från 2018. Men det är ju I överhängande fall. slutar ju vid 90-talet. Alltså, han, han var ju stor på 80-90-talet, verkar det ju sån då. Mm. Och sen så har han haft ett uppehåll till 2014 och sen har han gjort en grej på 2018. Jag ifrågasätter om <laughs> han är känd fortfarande. I de här kretsarna. och Han har gjort till The One Man and His Droid en jättekänd låt tillsammans. Okay, okay. I alla fall så visade det sig att denne, eh, menymusiken i det här spelet Delta eh, är baserat på tema från filmen och nu kommer vi då till filmen Koja Niskatsi. Ja, det gjorde du bra. Jag skulle också säga Koya Skatsi mm. Så att då blir jag nyfiken, vad är det för film? Och så läste jag lite, kollade trailers och så där. Och så, ja, ah, det verkar vara en skön film. De pratar inte utan det är mer så liksom... Den här personen har filmat sig liksom olika saker från... Ja, framförallt USA. Och liksom. Det är lite natur och det är städer och så här och så... Är det skön musik till det? Så det, det är bara liksom att, mer som en konstfilm nästan skulle jag vilja mm, säga. Det är bara att luta sig tillbaka och uppleva den. Precis. Jag tycker ju om den idén av att vi, vi tar ju bort allting. Det handlar ju så att säga om mänskligheten. Mm. Men det finns ju inte en eller flera människor som till exempel har någon sorts huvudroll och berättar om det. Nej, Utan nej, det, det är mer som montage av... Det börjar väl med någon rymdraket tror jag som drar iväg. Vad gör den till det? Ja, först är det gråttmålning. Filmen, ja, filmen är från 1982 i alla fall. Det känns ju lite nästan som en 2001-film men att det börjar är liksom jättelångt tillbaka i tiden med urmänniskan nästan och sen så går det över till rymdåldern typ. Mm. Så här. Den här filmen, vad var den? En timme och 20 minuter någonting va? Ja. Mm. Jag får säga först och främst att jag tycker att den här filmen hade gjort sig bäst lite kortare. Kojan Skatsi borde varit kortare alltså. Ja, ja, det tycker jag väl man... med om. Det var vissa saker som var väldigt utdragna. Och... Ja, jag, jag förstår ungefär vad det är han vill säga. Jag, jag, jag tittade ändå vad det var han ville säga sen. Mm. För det finns på Youtube man kan kolla jag tror han, han förklarar hela filmen på typ två minuter någonting. Precis. och någonting. Och det är just det som Godfree Ja, or... precis. Och det är just det som är hela grejen. Han kan förklara filmen i ord på två minuter. Mm. Och uh, han har ändå tagit en timme och 20 minuter någonting. Till att göra en film om det Vilket då känns lite som Att man kanske kunde snabbat upp det lite Och det tycker jag känns i filmen mm. Det är, Som du säger, det är mycket utdraget Som han Tror jag i alla fall Om jag kommer ihåg rätt nu. Jag ska läsa en grej här Som jag tror jag har skrivit ner den Nu ska vi se jag, jag skrev det nog inte där Skitsamma Jo, i alla fall mm. Liv som levs utan att ifrågasättas, nu mm. tar jag det från mitt minne här, är ett liv som levs i någon slags religiöst tillstånd. Mm. Och det är väl fint att så försöka porträttera det, men många som har sett filmen har förstått sig som, när jag läst om den, har förstått att det är någon sorts kritik till att vi har gått från att leva i naturen till någon sorts teknisk värld. Mm men han har nog egentligen bara försökt visa att vi gör det. Mm. Och ja. att vi är att den är övergången mm. från det. Och det är väl det alla de här bilderna de liksom, alltså du, du får en bild kanske av natur som när du liksom svävar och sen så får du kanske, får du kanske en bild av en stad. Mm. Och så liksom alltså förstår du den liksom jag det kan, kan inte det ordet ordentligt. Ja, precis. De liksom de sätts mot varann. Mm. Och så ska man liksom se då, som är musik till liksom, att vi, har, vi vandrar från någon sorts naturligt tillvaro till en annan naturlig tillvaro med teknik. Mm. Så han är inte någonting om att det är inte är liksom att vi har en massa så här tekniska saker i vår vardag utan vår, vår vardag numera är teknik, vi andas teknik, det, är liksom, det här ja, är precis. vår värld nu. Liksom. Precis, det är inte det att, vi liksom, att det är någon kritik till utan han vill bara visa att vi tycker mycket grejer om så här sociala strukturer. Mm. Men när det kommer till det här så har det bara liksom flyttit rätt in i oss utan att någon har ifrågasatt det. Mm. Och det är av lite att det är oifrågasatt. Och då blir den här eh, mer som att man lever en tillvaro religiöst. För att, ja, det är inte jättemånga som ifrågasätter sin religion alltid. Mm. Och gör de det så brukar det kanske inte hamna egentligen någonstans, utan man kanske ifrågasätter den och säger man är religiös ändå. Ordet uh, kojaniskatze betyder tydligen ungefär uh, ur balans. Ja, liv ur balans. Ja. Vilket jag tycker är skojigt, för den ska ju ändå vara någon sorts perspektiv som ändå inte pratar om... Alltså förstår du? att Det, det, det ger ju en sån sorts... Uh... lite efterordet efter ordet här igen... Uh... Han tycker ju någonting här genom att han säger själv att det är liv ur balans, förstår mm. du? Så det är ju ett tycke där. Det är ju inte så bara liksom som en översikt över vad som har hänt. Så Lite verkar det ändå som att han ändå tycker det så det kanske ligger någonting i vad kritikerna säger att det är någon sorts, mm. finns en liten kritik i bakgrunden. Det här var ju ingen kanske favorit så för mig. Om jag skriver ett betyg så blir det väl inte mer än kanske en stark sexa eller någonting. du ger den så högt ändå Ja, det är jag. Ja. Men däremot som ett, du vet, det är ett tidsdokument att så här såg livet ut mm, mm, mm. på jorden just då. Så det är jätteintressant ur ett sådant perspektiv. Ja, det håller med med. Det är en gammal film. Var var den ifrån? Den var någonstans... 82. Ja, precis. Det är när jag föddes va? Så att... För man får ju se den då till den så här teknik, människor. och Ja, ja sådana saker så är det intressant. Ja, det är nästan bara roligt att se en fabrik där de sätter ihop så här gamla ja. tv apparater, här stora grejer. Alla bilar som åker på gator och sånt sådana så här gamla bilar. Mm. Så att, ja, det är mer som ett historiskt dokument. Sen, alltså problemet att den har lite att få släpa med också det här att den försöker ju vara lite fantastisk. Mm. Och uh, numera så kan ju vem som helst i princip som har lite pengar och står så kan ju köpa en drönare och flyga omkring. Och titta på världen ovanifrån, förstår du? Mm. Förr i tiden så var det ju kanske lite mer, hade du en helikopter? Nej, det hade du kanske inte. Kunde du kanske ha råd att hyra en helikopter? Nej, troligtvis inte. Så många av de här uh, översiktsvyerna han presenterar. Det är bara gå in på Youtube så får du det i fyra k om du vill. Jag tycker att han dröjer sig kvar alldeles för mycket i USA, såhär storstäder. Ja. Dels kunde han liksom kanske åkt in till småstäder i USA också. Men gärna också lämnat landet till... Tänk om man hade haft med liksom runt jordens olika hö, mm. hörn. Så liksom. Det hade jag nog hellre sett än att han hade åkt till småstäder. För han försöker ju få det så att säga... Han jämför ju ibland städer med elektronik. Tänkte du på det i slutet? Mm, absolut, men med kretsar ja, och... och det gör sig ju bättre om man försöker göra den jämförelse i en storstad där saker och ting mm. är mer styrt. Förstår mm. du? Så jag kan förstå att han går och åker till de största så att säga, städerna mm. för att visa alla de här ljusen som bara vandrar som elektronik i kretsar. New York och Los Angeles till exempel. Ja, till exempel. Mm. Så det, menar, han har ju lika gärna kunnat åka till Japan mm. där saker och ting flyter på ungefär som elektronik. Det hade väl funkat och det var roligare att se. Nu är den ju ja, inspelad i USA så att säga, så det får vi ju leva med då. Mm. Men visst hade det varit intressantare att se lite härifrån, alltså lite mm. här och därifrån. Precis. Vad ger du den för? Ja, jag tycker ju som sagt att den, den dras med eh, det fantastiska, tror jag, är att som vi numera är så lätt att ta för givet, som till exempel drönarflygningar långa slutartider som kanske inte riktigt var på tapeten för alla då men alla vet ju ungefär liksom hur man tar en bild med lång slutartid. Mm. Alltså alla såna här kameratrix och sånt har ju blivit vad ska man säga mainstream lite. Så den blir ju inte lika fantastisk som jag tror den var då. Jag ger den en femma för idén. Mm. Men en relativt tråkig upplevelse som nog skulle bli mycket bättre kortare. Mm. Så jag tycker det var fint att du ger den en sexa ändå. Ja, och det känns ju som en sån här film som de skulle kunna visa på en konstafton eller någonting, du vet, så här, man går in typ i, i ett rum där den lopar mm. liksom, och så liksom men att se den hemma på tvn, så här, liksom, det formatet kändes inte riktigt Ja, det sa vi ju en rätt stor tv men det är som sagt, den är filmare tror du var de hade väl lite problem också någonstans det läste jag, så att de hade fått filma vissa grejer med lite sämre film Mm Okej, okej. Alltså, jag ska inte drömma kvar vid det utan. Nej, precis. Ska vi ta nästa film? Jag verkligen. Mm. En av mina favoritfilmer. Precis, den här får du presentera. Mm. The Fountain. En film som. Från 2006 vill jag tillägga. Ja. Jag är så dålig på att presentera. <laughs> Nej, så det är det... bättre när du gör det, då får du ju med allt det där. Du är inte dålig, du är bara annorlunda på att presentera. Ja, tack, det var vänligt sagt. I alla fall. En film som i princip handlar om en kille som har svårt att acceptera sin tjejs död. Mm. Och det här är en sci-fi-film. Men det är inte det som ligger riktigt i fokus. Det är en film som jag tror det var Darren Aronofsky, va? Ja, just det. En parentes, han är lite lik Lars Larsed. Gustav Larsed, det är inte alla som känner, men... I filmpodden. Ja, just det. Mm. Så om ni, om ni lyssnar på filmpodden... Så kan ni kolla upp Darren Aronofsky och sen kan ni kolla upp en bild på Gustav Larsen. De är inte helt olika varann. Oh ja, en parentes. Ja, men det var en bra parentes. Jag håller med. Ja. Uh, som sagt, en sci-fi-film utan att sci-fi ska vara i centrum. Utan mer det är som... drama som är i centrum. Ja, det är det verkligen. Mm. Det är det verkligen. Och uh, uh, hans resa från att inte acceptera han säger ju i filmen att han tycker att det här döden är någonting, det är en sjukdom som vi ska bota mm. för att senare då, ja, i princip porträtteras som nästan en sen buddhistisk munk som ja, accepterar det hela och ja mm. också dör eller ja jag kanske inte ska avsluta för, avsluta för mycket nej jag avslutar inte för mycket ja, vet du vad? Det, var så det är en, att, en film som är värd att se om två gånger tycker jag ja jag har sett om den jättemånga gånger. Ja, för att första gången så kanske man tycker att den är lite rörig och vad betyder det egentligen? Men sen så ja, den är, den är sen ju på det Men sen mot slutet så börjar det gå upp ett ljus mm. varför den ser ut som den gör. Och då nästa gång man tittar om den så förstår man mer från början. Då, liksom. ja, och jag, jag kan förstå att man kanske inte ska ge alla filmer eh, alltså en omtittning om man inte förstår den från början. För det är ju egentligen är det lite dåligt filmbygge. Att man inte förstår en film från den här första börja, Men vad fan, det fungerar här. Det är en av mina favoritfilmer och jag har sett den jättemånga gånger. Men jag tippar på att det kanske inte är så många favoritfilm. Det ser vi kanske en ledtråd till på Metacritic, att den har 51. Där. Det är inte högt. Det, det är ju dåligt faktiskt. Och den är ju värd mer än så. Ja, det tycker jag med. Jag kan slänga in mitt betyg där med en gång när jag vänder på det. kör Jag tycker det är nio. Du jag är jag... ja, det är nära perfektioner. Ja. ja. Jag får nog säga att det är en stark sjua för mig. Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Det, det köper jag köper. Hade du sagt tre däremot, där hade jag blivit lite upprörd. Men <laughs> <laughs> det förstod jag att du inte skulle göra. Skitsamma. Känslomässigt är det ju en fantastisk film. Och, ah, gud, vi, ja. och visuellt också. Och utan CGI också. Ja, som jag har förstått det så är det helt utan men, CGI. Men, men jag det ska väl ha kan... praktiska effekter. Ja, men jag kan tycka att den är lite långsam ibland. Ja, jag tycker inte den är långsam alls. Mm. Nej, det förstår jag av det betyget. Nej, jag tycker att i princip allting gör hemma där det ska. Mm. Det finns ingenting som drar ut på det. Allting behövs vara där, där det ska vara. Alla känslor som de porträtteras av de här skådespelarna är on point i princip hela tiden. Hugh Jackman... Mm. Som inte har varit någon större favorit för mig- vid de här X-Men-filmerna. Han har gjort mycket annat bra också. Ja ja, ja. ja, ja men jag menar det är ju det jag har sett honom mest. Mm. Filmer som inte är mina favoriter direkt. så Han har ju kanske inte riktigt så gott- renommé för mig. Wolverine. Precis. Men eh, jag har ju sett den här också nu. Då, så att då måste jag säga att han stiger- ju mm. galet mycket för mig. Mm. Eh, hans eh, scener- där han är ledsen. Det finns ju en scen där han sitter och gråter. På ett väldigt, vad ska man säga, naket sätt. Och självskadar sig till och med i den här filmen lite. Så att... Jag, jag tror inte jag har sett ett så så naket och fint ögonblick porträtteras på film någonsin faktiskt. Mm. Och... Jag sitter ju och smågråter lite också, det gör jag ju. Du sa någonting innan här, vi körde igång podden att du hade en, kanske en liten teori om varför han hade så lågt betyg för många. Ja, kanske jag ger mig ut på djupvatten här. men. Det tycker jag tycker att du ska göra. Du får en flitväst här om mig. Nu, nu, nu tar vi det. Radio Harakiri på gång här nu då. Jo, jag tror att den kan vara lite jobbig. För att manlig sorg mm. kanske inte står så högt i kurs i samhället. Det, kanske, det manliga idealet kanske inte är att vara så ledsen som han är här. Jag kan tänka mig att det kanske är väldigt jobbigt. Han är ju väldigt passionerad också. Mm. Det tar ju även upp i inför henne då. Kommer jag få mig? Hon heter Isse, eller är det hon inte det? Ah, Isi, ja, Isse. Ja, och inför hennes död så förnekar han ju nästan henne. Bara för han, han är så inriktad. Han är ju så manlig på det sättet- att han försöker hitta lösningen- mm. istället för att leva i nuet och lyssna på känslorna. Och sen så brister det ju då. Och så får han ju alla de här känslorna. Jag tror att det, det kan vara jobbigt kanske- att gå igenom och se som man möjligtvis. Mm. Jag sa ju att jag tyckte att det känns långsam- och när jag tittar på hur lång den är- så kan jag förstå att jag tyckte det. För att hade du sagt till mig- att den var två timmar lång, då hade jag köpt det men nu ser jag att den är en och en halv timme lång vilket inte alls är så långt egentligen men den känns som två timmar ja. det är roligt att du säger det ja. för jag skulle nog också chansa på att den var lite längre eller hur? och 1 1 50 skulle jag ha ja. om jag får gissa men det är inget dålig och 1 1 50 som egentligen är 1,30 ja jag tycker att allting ska vara där det är mm. så visst, okej okay, jag, jag ger dig att den känns längre mm men det är ingen dålig av det är ingen dålig längd ändå. Ty tyvärr tycker jag att du har rätt att det känns längre. Mm. Det kanske ger den en viss, <laughs> det kanske ger en viss då, att det kanske känns längre då. Jag tänkte inte tänkt på det förut. Kanske. Jag inte tänkt på det förut. Alltså, det roligt att du sa det nu. Ja. Uh, jo, jo, En annan grej jag bara mm. vill säga. Uh, han har gjort en kommentar Ja. Vem, har, vem pratar vi om nu? Uh, jag tror det är Darren Aronovski. Där, där en Arunowski har gjort en kommentar. Ja, häng mig inte om det är fel. Men i alla fall, de, han som har gjort filmer, det är ju han. Mm. har gjort det på YouTube. Jag tittade inte på vad han gör. jag bara tittade att det var en kommentar om den. Uh, och han ville ju egentligen lägga den så att säga med filmen. Men jag tror inte att han fick det, eller han, att han inte gjort det. Mm. Så han har lagt den på YouTube. Så vill du lyssna på den så kan du lyssna där. Och den är också jättebra att lyssna på. Han går, alltså Filmen som här, kanske var lite svårförstådd och som man kanske kan förstå på olika sätt uh, han går ju inte in på egentligen hur man ska förstå den och det kanske jag ty kan tycka är lite syn för att det kanske han kunde ha gjort men uh, allt annat han säger där till exempel om hur de har använt uh, ja jag tror det är typ labbgrejer för att ta fram hur det ska se ut i rymden och såna här grejer så har han liksom med special effects då lagt ihop de här och Ordnat och grejat och med olika ljus och ljusat det här. Det är fantastiskt att höra på hur de har gjort filmen och mm. hans tankesätt om vad ljus betyder i filmen. Det är ju en rätt så gul film. Mm. Och det har betydelse. Han har alltså vissa idéer om vad gul ska representera om vad till exempel vitt ska representera. Och när någon får det här vita på sig. Man förstår det filmen ännu mer då. Man behöver inte ha sett den kommentaren, alltså se den kommentar, men man förstår den ännu mer. Man gillar den ännu mer. Jag tycker det är skönt ändå att man kan djupdyka den här filmen på det sättet. Det är inte mm. alltid jag uppskattar det, men eftersom jag tycker den är bra så uppskattar jag det. Och jag tycker det tillför någonting extra när man ser filmen och så tänker man på att ingenting är data gjort så. Det, ja, det tycker jag tillför mycket. Ja, det, det får, den, får, den blir tidlös på något sätt. Mm. Ta många filmer som har de här tidiga dataeffekterna i sig. De... De går och håller ju inte och tittar på det. Man, man, liksom, man slits ju med en gång ur verkligheten. Alltså den filmiska verkligheten förstår mm. du. Och in i sin vanliga värld och bara sitter man bara och tänker på vad fult det här är. Och ja, då förlorar fast... man ju filmen på något vis. Ja. Fast vi kommer där till en punkt kanske någon gång när det blir så pass bra att det håller bättre. Och det finns ju vissa gamla ja, ja, ja. filmer som håller ganska bra. Jurassic Park första till exempel. Mm. Fast jag tror Jurassic Park, där har de nog ändå förstått någonstans vad CGI går för och inte går mm. för. Det var ju mycket blandning också av ja, CGI. Ja, precis. Mm. precis. Och jag tror det är där de har gjort att de har använt CGI och praktiska effekter gjort bra ihop i Jurassic Park så det håller bättre. Um, jag vet inte om man kan kalla det, är det dator, Roger Rabbit? Mm. Hur de har gjort det, men det, det, den tycker jag, jag såg om den här om året och jag tycker det håller fortfarande idag att det, det är supersnyggt gjort med för det har de ju liksom haft typ, riktiga personer och sen har de väl, när de har rört vid någonting så har de ju lagt på sen det är tecknade mm. på liksom, så att det ja, ja, ja. Jag, nu var det länge sedan jag såg Robin Rabbit men jag har för mig också att den håller relativt bra mm. det var ju inte så nyligen jag såg om den men jag har sett om den mm. och jag har för mig också att den håller bra så att, visst, det går väl men är det är inte mycket ritat också i Roddy Rabbit som de har lagt på. Det är inte CGI egentligen. Men det är nog det att det är ritat och de har lagt på. Ja. det är nog det som. För, som jag minns det så är det inte så mycket CGI utan det är mer att någon har ritat. Mm. Och ritat är ju också på sätt och vis tidlöst. Mm. Absolut. Mm. En sista grej om musiken. En sista grej om musiken. Om musiken. Mm. Jo, musiken. Yeah. Jag skulle vilja jämföra den lite med hur de har använt musiken som de har använt musiken i Das Boat. Mm -hmm. I dasbåt så går det liksom en, en, en sån här grönslinga, den här da, kommer mm. De har lite av den samma grönslinga, inte av dasbåtslinga givetvis, då, men, utan en, en egen grönslinga. Som återkommer. Ja, som återkommer. Mm. Och i dasbåt så används den ju till exempel när någonting är lite glatt, någonting händer, det finns framfart och går den lite fortare med lite ett annat tempo. De har lite av samma tänk här, att de användes lite av samma musik fast med olika, ska jag säga, kanske sinnesstämningar, förstår du? Mm, mm. Vilket gör att det blir lite meditativt den där musiken också när den kommer. Det bidrar en del till helhetsupplevelsen, tycker jag, i filmen. De gör att man, man är där hela tiden som man, man känner igen det, men man går ändå i musiken till en annan sinnesstämning som inte bara behöver vara sorg, utan någonting händer mer. Förstår du? Jag förstår vad du menar. Ja. Vad, vad seriösa nyheter med dig är känns lite grann? Mm. Just nu i alla fall Just nu i alla fall. Nu har vi, vi har sett så säga, lite pretentiösa filmer Precis Var det, var det bra så? <laughs> är du nöjd nu då? Har du varit pretentiös klar nu då? Jag vill inte slänga mig in i nästa film förrän jag vet att du är klar, klar ja, det, var väldigt, det var väldigt Men vet du vad? vi kan säga att jag är klar nu då Ja, då tar vi eh, sista filmen då. Och det här var ju någonting, ett önskemål från min sida mm. Jag ville vill att vi skulle se The Fountain och du vill att vi skulle se Trollkarlen från oss Precis, nu sa du det. Trollkarl från Os The Wizard of Us från 1939 mm. Det var egentligen det var någon på Twitter som frågade folk så här, liksom, eh, så här, vilken är den mest klassiska filmen genom tiderna typ. så, här, så började jag tänka så här, nej, det måste ju nästan vara Trollkarl från Os för att den kom 1939 och den hade väldigt stor genomslagskraft och det är mycket i den som återkommer fortfarande idag i filmer tv-serier och annat det kan vara citat det kan vara liksom eh, karaktärer vad det handlar om, liksom. det är otroligt mycket ja, referenser mer. ja referenser, har man sett The Wizard of Oz och sen börjar kolla på mycket annat så, så är det ofta man ja ah, men det där känner jag igen så, ah, det har, ja precis eller. Så det tycker jag är coolt mm. det är ju någonting du känner mer än jag jag har ju inte känt så mådde eftersom jag inte har sett den filmen. Nej. Nu när jag har sett filmen kan jag inte komma på några sådana referenser. Men de kanske har betatt dem om jag hade sett den innan. Jag har så sett alla andra filmer. Så för mig är det ju en otrolig klassisk film. En riktig kultfilm. Och det visar sig när du och jag såg den. Mm. Inte långt in i filmen så säger jag... När de, när de sjunger... Jag gillar inte inte musikaler. Nej, inte jag heller egentligen. Och det är när de sjunger då liksom och... Är det okej okay med att spola lite? Men då satte du ner foten att nu ska vi se hela filmen. Och då insåg jag att jag har nog aldrig sett hela filmen i sin helhet utan jag har nog snabbskolat de tråkiga bitarna och bara gott att mig, förstår du? Och ja, de här, liksom. ja, jag tror jag förstår. Fast jag tänkte faktiskt det, att ska, ska du be mig att se hela den här jävla filmen och jag inte gillar musikon då ska vi fan se den från början till slut också. Ja. Då ska vi inte hålla på typ, och så spola ordningen. Vi ser den i sin helhet. Och det, gjorde vi. och det är så vi ska bedöma den också. Ja. Och ju vad mycket var tråkigt i <laughs> Ja. Det... det finns några guldkorn, några scener där både du och jag skrattade till ibland. Och så där, men... ja, jag att de var få för mig, men visst. Det kanske ja. jag kan ge det. Det fanns ju, ja men jag nämnde Roger Rebis nyss, nyss. Det finns ju referens där när han dör där på slutet och säger I'm melting, I'm melting. Ja, just det, just det. det är också härifrån till exempel när häxan dör. Ja, just det. Ja. Det kanske finns några referenser då. Det finns massor med referenser. Men sen kommer vi in också på att den bygger på en bok och i den så står det klart att hon kommer ju till en annan värld mm. och sen kommer tillbaka och sen senare så åter, återvänder hon till den världen och det finns ju även filmer där hon återvänder så att den här världen, oss ska ju finnas på riktigt om man säger så ja, riktigt i den världen om man säger så. Mm. Men i filmen så byggs det ju mer upp som att hon drömmer allting jag och, och, påstånd, och du, det är det enda jag tycker att det byggs upp till. Ja, och du hade ju någonting att säga om din tolkning av vad som hände. För mig med det. känns det ju som så här då, i alla fall att. Nu vet du men nu, nu ser du Dorothy. Ja. ja, Dorothy heter karaktären. Ja. ja, precis. Jag är ju dålig på att komma ihåg namn. ja, får ju namnet. Dorothy är ju någon slags uppmärksamhetsmänniska som inte riktigt blir sedd. Det, det, tycker jag att, alltså, det syns ju tydligt i början när hon gör så här. Hon nästan fake faller ner bland grisarna. Ja, just. Det. Mm. Alltså, jag tycker det ser dåligt ut. Det ser ut som att hon fejkar bara för att ingen lyssnar till henne. Mm, mm. Så redan där tänker jag att det här är en instabil människa. Hon behöver mycket uppmärksamhet. Hon talar lite som att hon behöver mycket uppmärksamhet också. Som att hon är superviktig och är ingen lyssnar på henne. Mm. Eh, redan där så lyser det i varningslampan för mig att det här är en instabil person. Sen så är det någon som ska ta hennes hund ifrån henne. Mm -hmm. Toto. Ja, just det. Och eh, det är den här onda ja, människan som kommer. Jag fattar aldrig varför hon ska göra det, men... Det kanske får sin... Kanske... Nej, vi missar det. Men... Ja, det kanske vi missar. Ja. Skitsamma. Hon ska i alla fall ta hennes mm. Och då flyr hon hemifrån på något jävla vis och hamnar hos en spåkar. Mm. Han lurar henne att hon ska åka hem igen. Mm. För att hennes mamma är sjuk eller någonting. Ja, han säger det. Sen så kommer hon ju in i en storm. Precis, det blåser upp och de andra har ju stängt in sig i en sån här storm- Ja, stormkällare typ ja, precis. och hon kommer hem kommer in, får en en stor träpinne i skallen somnar på sängen mm. och där så tas hon då till os mm. bara redan här hör man ju att det är en dröm för, för att bara säga att jag tycker att den är så cool gjort den övergången ja. för att filmen är ju typ inspelad i svartvit och sen har de doppat den eller någonting såhär CP-färger ja. CP-tonat och... kanske tonat möjligtvis Ja, kanske det. Det gör jag med mina bilder. Ja. Eh, och sen kommer vi till en punkt då när hon liksom i den här ja, drömmen ska vi säga: då. Mm. Eh, Oavsett vilket, öppnar en dörr, och så kommer hon ut i landet Ås. Det är allting i färg. Fär, i färg. Mm. Och just den här scenen när hon ska öppna dörren: då är det ju färg. Det, är det, det här här, påminner om ståkor. Ja, det är ett gammalt trick då. Liksom att, vi, vi kanske ska tro den där sekunden att det fortfarande är inspelat i svartvitt, men där har de spelat in i färg för att de har helt enkelt gjort hennes kläder och allting i rummet i de här färgerna, sepia-färgerna. Ja, ja, ja, precis. Ja. Och sen när hon öppnar dörren så är det ju färg utanför. Det är ju inspelat i färg den innan. Det är bara att allting är målat i sepia. Precis. Så när hon öppnar dörren så ser det ju ut som att det går sömlöst från sepia till färg. Ja, det är rätt coolt faktiskt. Jättekul. Det är ju apropos praktiska effekter. Och... Ja, och. inte då, men det, det finns ju ingenting att klippa och grejer med det för allting är ju redan klart framför kameran. Jag tror att jag förlåter ju den här filmen lite mycket för att jag, jag tycker jag är fascinerad av vad de kunde göra redan på 30-talet. liksom och så där. Mm. Men ja, just det, det var hennes tillstånd. Ja, i alla fall. Jag tror ju personligen mm. att när hon rymmer hemifrån, då är hon nära en psykos. Mm. Alltså, ett, ett, alltså i princip en vakundrömma, alltså, förstår du? Mm. Så när hon då får den här konflikten av att hon måste hem men ändå vill fly mm. stormen får representera konflikten inuti henne, förstår du? Mm. Hon kommer hem och när hon kommer hem så, blir, alltså förstår du, så tar stormen över slår henne i huvudet hon rammer ner på sängen och där slår det till på riktigt psykosen, förstår du? Där kommer psykosen, sa du Ja. ja. Ja, men då slår det ju till på riktigt. Hon i princip. Nu, nu ska vi ju då få er att tro att hon somnar in och drömmer i mm, filmen. Mm. Men jag tror ju mer att det är att hon ligger egentligen där med öppna ögon. <laughs> för hon ser ju. Alltså, och sen liksom så får hon nästan som en utomkroppslig upplevelse förstås. Mm, mm. Och så ser hon då utanför. För det här är ju det. Det är precis vad det är. Alltså, hon ser ju utanför människor i stormen. Människor som vinkar tror det är en kanot. Någon jävel cykla förbi. Där, men den ja, det var den onda häx... på cykeln ja, precis. ja, det är väl den onda. Mm. Hon som ska bli häxan sen. Mm. Hon cyklar ju förbi där. Uh, vem skulle lugnt och cykla? Alltså, även om annars flyger omkring med sin cykel en storm, så tror jag inte att man sitter på cykeln och cyklar <laughs> lugnt. Tror du Det händer ju massa grejer där utanför som tydligt säger att nu står inte allting väl till. Och då har hon inte ens kommit till oss sen Nej, precis. Sen, för den hennes gråa tristessvärld så går hon ju rätt ut i oss. Mm. Och det är ju allting i färg. Det är ju nu, jag menar, nu, nu är hon ju pårökt. <laughs> alltså, nu, nu har du ju tagit. är blommat ut nu. I full blom. Sen kommer det en massa små människor. Färgade <laughs> då. <laughs> Precis. Allting är färg. Nu har det ju blommat ut. Ja. De här tre följeslagarna hon sen får mm. skulle jag tro representera någon sorts eh, hennes egna rädslor. Att hon inte själv har ett hjärta. Det är henne sin egen osäker helt enkelt bara. Och inget mod. och ja, inget mod har och inget alltså Hon tror inte själv att hon är smart, <laughs> förstår Nej. du? Alla de här osäkerheterna som jag kan tänka mig att man kanske går igenom när man är ung. Och som också rimmar jävligt väl med att hon hela tiden försöker få uppmärksamhet. Fast det är ju de... Um personerna hon har träffat tidigare där på farmen. Ja, ja. är... Men det är ju därför, Sa därför det rimmar så väl. För att hon har sett de här människorna förut mm. och hon måste ha ett ansikte på dem i drömmen för att hon måste ju lägga den någon annanstans än i sig själv för det är ju för hemskt, förstår du? Menar du att hon har sett dem med dvärgarna i något annat sammanhang? Nej, de, de är nog bara fantasifoster. <laughs> Men eftersom de andra ändå så närma henne så lägger hon det i människor, eller i alla fall mm -hmm. ansikten, förstår du, människor ansikten som får representera de här. Och sen ska hon då gå till mannen. Så Han trollkar för Os är för övrigt han som spelar... Sp Spåmannen, ja. Spåmannen, vilket också är make a sense av bara helvetet. Mm. För att då går hon ju till någon, och sen visar det sig att han inte alls är en trollkar. Mm. Precis som han inte är i verkligheten heller. Nej. Så allting samfaller ju till att det här är en psykos. Och den enda <laughs> självhjälpen som finns är ju drottningen. Mm. Och det får ju något sånt... Represent... Det fen, menar du. Ja, den fen, goda fen. Den goda ja, fin. witch väl? den goda häxan. Ja, goda häxan och ja, Får väl ändå, represent... ja, Får väl ändå representera någonstans själv och på någonstans försöker då leda henne någonstans fast det blir ju till den här spåkculemannen som inte kan. Förstår du? Jag tycker den här filmen är intressant på det sättet. Mm. Alltså det är egentligen Jag säger att det är en ganska intressant film ja, då. den är dålig men den är intressant. Ja. För att jag menar, den är ju olidlig att se på. Mm. Den är långsam. Ja. Allting är överspelat. Och det är jobbigt när de sjunger. Ja. ja Gud, ja. Jo, i alla fall. Det kan vara den intressantaste musikalen jag har sett. Mm. Måste jag säga. Tyvärr är den ju också gammal. Mm. så den, den lider ju av alla problem som många av de här gamla filmerna lider av den är inte så bra alltså. den är 80 år gammal jättegammal ska <laughs> man bedöma den för någon som har gått ut alltså bion då mm. då förstår jag att man är blåst alltså, man blir blåst av, alltså, liksom man bara tappar fotfäst, det var det bästa jag har sett mm. men det är lite som Kojan Niskatski. den håller inte så bra idag fan, alltså. och alla som <laughs> säger att den gör det att då får de fan uppdatera sig lite mm. visst, den håller bra för sin tid men den håller inte så bra nu den är intressant de flesta tror ju att det ska vara en drömvärld men det är det ju inte, det är ju garanterat en psykos och inte nog med det så är det ju supersorgligt också när hon ja, men inte ens upp. det egentligen så i grundmaterialet så kommer hon ju till den världen på riktigt ja. det är bara den här filmen som man får men nu är, nu är det filmen vi pratar det, vi pratar inte om grundmaterialet, nu pratar vi om filmer mm det finns ju till och med en tv-serie som handlar om de här karaktärerna från Osa och, ja, och som kommer till vår värld också. Det får, gärna, det får gärna finnas en tv-serie. Men nu pratar vi om filmen. Mm. Och den här filmen är ju galet. Alltså den är galet mörk också. Mm. För sen när hon vaknar ur sin drömvärld så är ju saker inte i färg längre. Utan de är ju svartvita igen. Hon är tillbaka i helvetet igen hon vaknar. Även om alla ler mot henne så är det ju, alltså då känns det ju ännu värre. För att hon vaknar ju upp. Alla står runt omkring henne och ler i princip mot henne. Nu är du ändå till en tillbaka. Hur mår du? Mm. Jag förstår du. Hon får sin uppmärksamhet. Men det, är en, det, finns, någon, det finns något dåligt över det. Hon mördar ju två häxor också i filmen. Ja, hon, ja, jag vet inte riktigt. som det är en psykos, så mördar de väl egentligen ingen alls. Men jag förstår hur du tänker. Hon dödar ju människor i alla fall på något vis. Det är det första hon gör att hon... Det är ju inte riktigt hennes mening Nej, dock när det huset landar det. Dock om det är en psykos så är det ju lite meningen. Mm. Men jag kan inte riktigt förstå varför hon gör det. Men det kanske är just för att hon vill packa på uppmärksamhet. Vad vet jag. Mm. Smälter hon smälter runt den där jävla häxan, sen med, med vatten. vatten. Helt vanligt vatten. Helt vanligt vatten. Jag fattar inte att den här jävla häxan kan du helt vanligt vatten. Jag tyckte, jag tyckte om det för att det var så okomplicerat. Och det var som en twist nästan. Det, det är var liksom... en dålig twist. Det är en ointressant <laughs> hon, twist. Hon ska ju typ släcka en eld eller någonting ja. och då häller hon ut vatten. Så här och då... ja, det är lite som att ramla in Ramla in i lösningen på alla hennes problem. Det är också tala om att hon är, har någon psykisk instabilitet. Att man bara kan ramla in. Mm. Ofta får man ju slita för att överkomma saker och ting. Här sliter du inte alls för det. Utan hon bara råkar göra det, förstår du? Mm. Det är den magiska förhoppfullheten i att allting bara löser sig. Ja, hon, jag tror att hon är rubbad. <laughs> Och jag säger inte att hon är en dålig person. Precis som vi ändå pratar med mig. Bara för att man är rubbad, så att säga. även om det har negativa konnotationer så behöver man inte vara en dålig person. Men jag, jag gillar inte dåligt i den här filmen. Nej. Nej. Men äh, om vi ska ge den ett betyg då? Ja, jag ger den tre <laughs> vet du var? Den är ja. intressant. Men jag skulle inte för mitt liv se om den. Nej, jag kan väl ge den en stark femma, tror jag faktiskt. Så jag är ja. snällare. Det var fint gjort. Mm. Det var vänligt. Mm. Jag tror fortfarande att om någon annan hör och säger det här, vilket de gör, som vi har sagt det, i en podcast, så kommer du inte hålla med. Och de kommer ju säga att det här är ett galet mästerverk. Och då säger <laughs> vi bara det att ni har nog egentligen fel. Men, men, men även om jag sätter ett dåligt betyg och du också, så tycker jag ändå att folk ska ha sett den en gång. Ja, men jag, tycker, jag tycker det. Är bara man ska bara... genomlida skiten ja, Det är, det är något... som en, en det... right of passage för film. Det är som film. ett kulturminne på något sätt. Det, ja. det är liksom... Man behöver inte gå och se kulturminnet. Man kan typ tre, titta typ så här tre minuter på Youtube så kan man få det kulturminnet berättat. Ja, men, och så är det bra så. Och då förstår då blir det nästan meta, för att då kanske man ännu mer förstår Referensen när Captain America i Avengers säger att eh, jag förstod den referensen när de pratade om flygande apor. Och så mm. liksom. Jag skulle vara gladare om folk slutade ge den här filmen referenser istället. Det <laughs> kommer aldrig sluta. Det gör nog tyvärr inte. Det är lite som det här Wilhelm Scream du vet som alltid ska vara med överallt. Mm. Det är också en sån här grej. Det, det ska ju vara med lite här och där. Mm. Det är lite som Trollkorn från oss. De ska göra referenser till det här. Oh ja, skitsamma ja. Eh, det var det ska vi ta lite kontaktuppgifter mm. Mm. ni kan gärna skriva till oss på nojesrummet ni kan hitta nojesrummet på twitter youtube, facebook, instagram och på vår hemsida nojesrummet.wordpress.com skulle du ta den här äh, inför vårt nästa avsnitt nu ska vi, nu blir det bondspecial nästa gång eller? jo men det ska det bli jag, jag vet att du -specialen. vill specialen, men gud, säg inte sån här grej. <laughs> vi, vi, vi, vi sa det ju förra gången och så har det liksom dratt ut på en och en halv månad. För det fanns ju en koppling nämligen till äh, äh, Mayniak-tv-serien. Ja, just det. Uh, det är väl, nu ska vi se. Jag, upp lite jag här, har namnet det. Det här annars. Ja, bra. Mayniak är ju skriven av Patrick Somerville. Men den är directed av. Regisserad, alltså. Ja, just det. Carrie Fukunaga. Och... Carrie Georgie Fukunaga. Ja, just det. Ja. Och han ska göra nästa bondfilm. Precis. 25-bondfilmen. Men mm. den heter Bond 25. Vi får MP. väl tro att vi hinner med vår bondspecial innan den filmen kommer här filmen kommer <laughs> innan ut. Filmen kommer ut. <laughs> Gud vad vi har dröjt med den här. Den ska inte komma förrän 2020 så att. Ja. Ja, men då har vi nog tid då. Ja. <laughs> då hinner vi nog, tänker jag. Den som lever får se. Just det. Ska vi avsluta så kanske? Det tycker jag. Ha det bra. Hej. Ha det gött. Hej, hej.